Přál jsem si pracovat s Rudolfem Hrušínským už od svého prvního filmu. Měl jsem ho rád od dětství. Hrál v českých filmech většinou floutky a záporné role buržoazních synků. Už tím mi byl sympatický. Donasl jsem mu scénář rozmaného léta do jeho vilky vnuslých. Vzal ho mezi dveřmi do ruky a nic mi neřekl. Pak jsem se za ním rozjel do plané nadložnicí, kde měl chatu. Byl tam sám, seděl nad splávkem, mečel a koukal do vody. Sedl jsem si vedle něj, mečel a koukal taky. Nechtěl jsem ho rušit. Za celé odpoledne jsme si řekli asi tak 20 slov. Na otázku, jestli scénář četl, jen pokýval hlavou. Jestli se mu scénář líbí, jsem se ho už zeptat neodvážil. Vzal jsem sebou doplené cívkový magnetofon a pouštěl mu netkin koula. Koulův medový hlas se hodil do toho sluného odpoledne klidné hladiny řeky a palouku na protějším břehu. Když dozněl koulův stardust, rov se nadechl a dlouze a něžně vydechl ještě. To bylo jedno z těch dvaceti slov. Pustili jsme si Stardust ještě několikrát a potom jsme jen seděli, mečeli a poslouchali netkyn kola. Smrklo se, Rudolf nechytil nic. Vstal, složil rybářské nádobíčko a svým suchým způsobem stírel rybám, na kterou část jeho těla ho můžou políbit a se mnou se rozloučil. Pak mi řekli, že se Rudolf šel podívat do kina na vlaky a vzkazuje mi, že se mnou bude rád točit. Nedá mi to, ale musím se pochlubit. Do jednoho časopisu pro mládež se zeptali Rudolfa, co říká Čaplinovu výroku, že filmař by měl v očistci vidět všechny svoje filmy. Rudolfova odpověď je pro mne nad všechny medaile. Řekl, těším se na filmy Jirky Menclá. Dobří lidé odcházejí těžko. Stejně jako strejček hrabal, i Rudolf měl před svým skonem bolestivé týdny a měsíce. Z lidí, kterým jsem mohl být na blízku, se mi asi po Rudolfovi stýská nejvíc. Sametový hlas Netkin kouhla a jeho stardust provázel Rudolfa ve strašnickém krematoriu a rozbrečelo mě to.